40 години се навършват от началото на така наречения възродителен процес. Преди конференцията утре в български университет сега имаме частта в студиото на Хоризонт Добъд да гостуват бившите лагеристи от Белене. Музафер Сулейманов. Добър ден! Добър ден. Той е инженер, роден е в село Искра в Силистренско през 1959 г. Тук с нас е и Сейдали Алиш. Здравейте! Здравейте. Ветеринарен лекар, роден е 43-та година в а, а, Ненково, област Кърджали, но е живял и е работил в Айтос, в Бургаско, там го заварва възродителния процес. С а, тях в студиото е и Сафие Юрдакул. Здравейте, Сафия. Здравейте. Която е председател на Дружеството. А, но първо, казвам, добър ден и на Христо Христов, колегата, журналист, който е изпълнителен директор на фундация Истина и памет. А, тази организация е всъщност инициатор на конференцията озаглавена Жертвите помнят. 40 години от насилствената асимиля... асимилация на турското мърцинство от тоталитарния комунистически режим в България. Добър ден на вас и на слушателите на Българското национално радио. Ние сме съорганизатори заедно с Дружеството справедливост, права и културно сътрудничество на Балканите, което обединява бившите лагеристи от последния период на, на белене 1984-1987 година. И нашия домакин е нов български университет. Благодарим изключително много на настоятелството на НБО за това, че прия да бъде домакин на една такава, на една такава инициатива, която с която ще отбележиме тези трагични събития за България? Всъщност, много хора, когато чуят възродителен процес, си представят единствено и само кулминацията, така наречената цинично голяма екскурзия от 1989 година, но всъщност самата, самия механизъм на насилствено преименуване на турците в България започва 1984 година. Разбира се, ако не броим предишните опити за преименувания включително на мусулманите от родопите. Така че така, това връщане назад към декември 1984, тези 40 години назад, защо е важно точно сега? Защо е важно да се чуят тези свидетелства, Христо? Според мен е важно, защото жертвите са живи, жертвите помнят и това е целта на нашата инициатива да се покаже, че те не са забравили това престъпление и нещо много важно. За България е, че те все още повече от 30 години очакват правосъдие. Аз ще ви задам един риторичен въпрос. Знаете ли каква е причината за липсата на правосъдие в България и на справедливост? Ненаказването на престъпленията на комунистическия режим, включително и неосъждането на вдъхновителите и изпълнителите на опита за насилствена асимилация на нашите сънародници от Турски происход. Това е основната причина днеска да има безправие в България, защото ненаказването на ини такива тежки престъпления всъщност показа на, на хората, които искат да се скрият и да не, да не бъдат достигнати от правосъдието, че те могат да правят следващи престъпления. Нека да започнем сега с нашите специални гости. Всички те живеят в Турция, т.е. не са се върнали след промените, след падането на Берлинската стена. Но ми се иска да попитам първо Музафер Сюлейманов. Кажете ни вашата история накратко. Как се оказахте в Белене? 84-та година ли стана това? и Изобщо как се стигна до там? Откъде да почна, просто не знам. Но сега, като погледнем така в времето назад, 40 години не са малко. И се спомня така, като наживо, сякаш тя години. Та е тоталитарна, тотална криза, в която беше изпаднала тогава още економическо, културно и всяка вид криза имаше в нашето общество. Те години, така, 83-та, 84 -та. Хората се правиха, че работят, те се правиха, че плащат. И в края на краищата за да излезе от тая задъння на улица, може би, тогавашното правителство, Българска комическа партия. Търсеше някаква изкупителна жертва или някакъв път. Решиха да нарочат турските... Да, нарочиха а, а, да... Е това беззащитно отрудено младсенство като изкупителна жертва. И срамно е просто. Хората, които са разработвали тая програма, ръководителите на това на този процес. Музефер, вие на къде... практика, които са го изпълнявали? Да. Помните ли, вие бяхте, сте бил инженер тогава а... и. Бях тогава за... строителен техник, по същество станах да. строителен инженер. Добре, а как ви завари, образно казано, новината, че почват преименуванията а, в Силистренско? Това беше просто шок за мен. Ние чувахме, просто слухове питаеха, че на юг от Балкана. Да, в Кърджалийско. Ставали такива промени на имена, насилвали хората, нападали така нощем селата. Но просто аз не вярвах. Mm -hmm. Айто, просто не вярвах. Не може да бъде, си мислих. но един ден, не да се дълго, цялото ни цело съм блокиран. Стретна станахме Селото беше в блокада. Значи, за нас беше шок. Дойдоха е, всъщност е, по е, хората, които имат влияние в определено населено място, първо с тях почваха. нали. Идват е, на по-образованите, да, по по или по Хората, които имат с, някакви позиции. За да, някакви мирокледи, нали, които имат. Е, Тежество в обществото, първо тях. Тях, нали... тях ги удариха така Да, е? Първо тях ги удариха, някои ги оплашиха, някои ги биха, някои им обещаха нещо. И процесът се <кък> продължава, дали тата. А най-несъгласните? А най-несъгласните, естествено, белене и политически затворници така. Във така, вашия така, случай репреси... как стана? В моя случай конкретно не искам да се спирам, но. Дойдоха в къщата ни. Предложиха ни да отидем да си сменим имената. Баща ми просто не можа да го приеме. Не можа да го асимилира в този момент. Изпадна в нервен По... Дойдоха. За... Обердиха цялата ни къща с много войници и кучета, дори помня. Наплашиха цялото ни семейство. Беше страшен студ децата ми, малки, дъщричка. На леда отвънка. Забраха ни, закараха ни в общината. Там вече всичко беше нагласено. Избери си име, mm -hmm. Безто и си в шок, не можах веднага. Получих удар с приклад отзад на Знам, че ме попитаха какъв ми е, какво мисля за възговорителния процес. Mm -hmm. Обясняхам, че това е доброволна всъщност. Доброволност доброволно приклад. Доброволност, имената. Е, да, всеки иска да, си, да. казах, че това за мен е един държавен терор но едно беззащитно население. Защо мислиш така? Дали, ами погледнете, казах, в кабетиери има, войници има, наплашени хора има. вас поред вас с доброволно ли? И накратко, такъв дух протече целият разговор, да. Извихам ми ръцете, сложиха белизниците и в катафалката. И от там до белене, така ли? И от там няколко <към> разпита още в окръжното управление на града разни следователи, различни следователи. И основно той е дух, вървеше. Но те ме обясняваха, че сме българи. Нещо не се вързва, че аз им казвах, аз учих история. Вие ми преподавахте тази история, че ние сме турци, че сме някъде от Азия. Даже и вие от турско потекло. Следователът, който ме разпитваше, не беше агресивен дори биолог протеча между нас. Откъде сме, как е станало това приселение, нали? Mm -hmm. Но в край на разговора пак ми сложиха белизниците и ме вкараха в филията. Отново. Добре да попитам сега, Сейдали Лиш, Сходна ли е историята, Сейдали с вас? А, а, вие сте от Кърджалийска област, но сте живял в Айтос, в Бургаско. А, по същия начин ли се случиха събитията в вашия живот? Моя живот също а, по същия начин се случи и даже повече и ми разкараха а, от Мевере в Мевере, от затвор в затвор, от концлагер в концлагер, като ромска бухчичка, дето се гадает по къщи ходят, и такава като бълхчичка ми разкараха на с една дума. Няма а, затвор, където да не ме вкараха почти навсякъде, и предимно о, съм роден Кържелиско, обаче от 15 години живея в град Айтос и работя като заведена здравна служба в едно най-голямото село Кара където ми, работа ми бях доволен и населението беше доволен. Около 20 години съм работил като заведеш за на служба на села Кара Георгиево. Тоест, вие също сте бил човек, който е уважаван, имал сте, да. сте тежест в обществото и смятате ли, че както каза и Музафер, всъщност първо е бил подложен на натиск именно елита по места от турското малътсинство? Е, именно, именно така. И с мен се случи същото. И още през време на работа, работа ми в, като медицинско лице, като студент бях е, е, ме учили с един е, е, смесен брак, който имаше един от, от Мадан. Беше ми с ученик, студент. И, и първо него фанаха около 1968 година и го смениха и името му. И през той време той беше вложенен с някои туркино от Асково и почнаха семейни дразги, че, че е сменен на мъжа и името. И, и за да избегне той нещо, той заедно е, с семейството си беше дошъл в бургаско село Гюловци по Морийско за да се отърве. Обаче е, комунистическия власт го намеря и там като се и го смениха името. След това чух, че самият човек се е, самообил, фърлейки от четвъртия етаж от град кържели. Трагични, и трагични, трагични е... случаи. истории и случаи. Сега, защото нямаме наистина много време: а, Белене и това, което сте преживявали по затворите, а, и, имаше ли за вас? След 89-та година, когато България каза, о, съжаляваме, това беше грешка, възродителният процес е а, нещо, което е извършвала комунистическата партия, но ето България вече е демокрация. Имаше ли за вас път назад по начина, по който това се случи за някои лица от а, а, турската съпротива, които си останаха в България, след това политически включително Капитализираха а, своя, а, а, своя жизнен път и в политическа кариера, политическа партия като ДПС включително. предимно от комунистическия власт през време на етническото почисване на тюрските, турците и мусульманите в България, и ние в България сме. А, най-голямото малцинство в Европа, обаче най-много асимилация и такива разделение и неправди и, и нарушаване на човешките права е извършено е и през време на този процес на нас не е дадена а, като а, на, на имен ден, както се дава шоколадовите бумони, такива присъди дадаха. И ни вкарава в лагеря, в меверите и в затворите. Е, през това време ние в България сме малцинства, но по затворите, по концлагерите и по задържани по меверето сме бяхме мнозинство навсякъде. И така че аз. Какви бяха условията в тези арести, затвори в Белене, Аби... остров Пърсин? Аби затворите, по затворите, по концлагерите, по маверета, и е, под всякаква критика е, унищожително, им, е, имахме психически, физически и е, е, етнически репресии върху нас и така че не знаехме утрешния ден. Ние, например, като бяхме задържани 3 януаря 1985 година, ми закараха в Бургас и там ми задържаха около 3 месеца и половина. След 3 месеца и половина с една катавалка, заторническа катавалка не закараха в беляне. Като, като ми закараха в Белене, по пътя, два пъти съм загубил съзнанието си и е, два пъти ми мушнаха в канала минаващията е, дъждобна води около пътищата главата ми, за да се свъстят. Чудовищно. И, и двамата сте изгонени от България още преди 89-та година. Така ли е? Да. Сафия иска да се намеси, може би, с а, част от нейната история или това, което знае. Сафия, заповядайте. А, всички членове на нашето дружество, справедливост, права и културно сътрудничеството са изгонени през 1989 година, през май месец. Всички. След майските събития? Uh, да. Или преди? Преди, майските... преди майските събития? Събития и някои след майските събития са изгонени, uh, безмилостно и така сякаш като че ли са врагове uh, родината, а всъщност uh, тях не ги обичаше. Тото е да комунистически режим. А, добре, а обичаше ли той а, тези лица, които след това направиха а, Движението за права и свободи, ДПС, защото, защото виждаме огромна, огромна разлика. Една голяма част от турското младсинство в България, което е надигало глас за защита на човешките си права, всъщност се оказва в изгнание, в трайно изгнание. А една друга част политически капитализират страданията на а, турската общност. Мислите ли над това и до сега? Ами, а, искам да кажа, че ние не сме политици. Ние сме само граждани и жертви. Аз просто за себе си искам да кажа. Аз не разбирам политиците с каква цел, какво говорят, какво а, трябва да правят, с каква цел. Ние сме жертви. Ние се борим за справедливост. Която Аз не сте получили, само... обаче в толкова дълъг период от време. Нямало е справедливост преди 1989 да. година и се оказва, че няма и след 1989. Да. А... Когато Аз... не е само Компартията, нали? Тя даже вече я няма. Да. Така е. Има друго. Има, има партия на а, турското младшинство включително, нали? Въпреки, че някои казват това не е така, но ето движението за права и свободи се явява на политическия хоризонт. Христо, може би не знам, имаме ли отговор на този въпрос? Как стана възможно Не, не само ДПС, всички политически партии и мнозенства по времето на прехода не направиха необходимото, за да се извърви пътя на декомунизация и жертвите да получат справедливост. Това е факт. А колкото до ДПС, може би трябва да кажем, че те... Като партия би трябвало на първо място да имат интереса на жертвите на, на опита за насилствена асемелация. А ние знаем че и, че в момента административно а, тези български граждани имат проблеми с смяна на имена. Нали, така, Сафия. Да, да, да. А, есть, нещо си повече, много... бившите лагеристи да. или политически затворници, които са лежали в Белени и по-затворите и донес не могат да получат за този престой, пенсия в българския парламент от години се подхвърля един законопроект с който това нещо да се реши и това не е решено. Да не говорим за това за огромното влияние на ДПС в Съдебната система. Те не използваха и 0,01% за да а, не давляят на политическата а, система по начин, по който е противоконституционен, но да кажат а, много категорично, че това престъпление трябва да бъде наказано, а то 34 години прокуратурата води едно дело. Това е, това е абсурд на абсурдите. Ами, нека така да завършим с по една дума. Какво е България за вас днес? А, да започнем с Сайдали една дума. Какво е България за вас днес? България за, на, а, за нас е скъпа родина, род, родина, отечество. А, през комунистическия режим на, с България а, с българското знаме вееше руското, варшавскиято знаме. а В момента вее българското знаме, скъпото ни българско знаме заедно с европейското и евроатлантическата демократична знаме вярваме, че е, с, е, с е, вашите съдействие, със съдействието на дружеството на е, хората е, ще не сбъдне това, което от 40 години не е състояло. Не се е състояло. Добре, Не се е състояло и не се е Музефер, с България с една дума, не с дълго изречение. За България аз а, искам да кажа следното. Има много а, прогонени хора, тежки, съсипани съдби, семейства, много хора, които се лутат нещастни по целия свят, а от другата страна на бездната <къх> самодоволни и които оплешкосаха ця, всички блага на тази. Тая държава. И, ясно. Носят се медалите. Като погледнем картината, е тази. Искаме ясно. да бъде по-добре. Добре, и София. С една дума, може би. Ние обичаме България. Благодаря ви, че бяхте с нас. Мозафер Сюлейманов, Сайдалия Лиш и София Йордакул. Благодаря и на Христо Христо за това, че направихме нашите слушатели са причастни на едно изключително събитие. То ще е утре в Нов Български университет.